«Так, Валюшу, але це незручно. Ну сама подумай, як це виглядає. Потівка твоя, а це мій». «Але ж це вирішує проблему. От я і позбудуся цього головного болю. Ця потівка мені, як валіза без ручки, і нести тяжко, і кинути шкода». Виручай, Анетку». «Ти ж мені подруга, чи ні? А коли їхати?» Антуанетта сама не помітила, як поступово почала поділяти загальну думку про те, що хлопчикові канікули краще проводити на морі, тим паче, що трапляється халявна путівка. А ніж нудьгувати цілісінький день удома, чи вулицями, наражаючись на небезпеку, потрапити до поганої компанії. Їхати завтра, але ти, Анеточко, ні про що, не турбуйся. Квиток на поїзд я куплю. Ти ж на роботі. От як добре мати друзів, завжди виручать у складній ситуації. Валентина так розійшлася, що Маркіян, скориставшись тим, що Антонетта вийшла на кухню готувати шприци до щоденного ритуалу про шепотів. «Валюшо, не перегравай, бо здогадається. Краще подумай, як зібрати хлопця у дорогу. Треба ж купити якісь шорти, футболки, кросівки, плавки, шльопанці на пляж. Що там іще молодь носить, щоб наша дитина виглядала не гірше за інших? От тобі гроші. Буде мало – додам. Яке мало?» Тут вистачить, щоб принца Уельського в дорогу зібрати, не те, щоб Дмитрика. Нічого. Ти не знаєш, скільки оті їхні фірмові штучки куштують. Десять карбованців, кросівки, а стоїть етикетка. Гаразд, я запитаю, що там у нинішніх хлопців вважається крутим. І ще подума, як непомітно, ні, як делікатно запропонувати Анеті пару копійок на дорогу, малому. Антуанета почала збиратися додому раніше, ніж звичайно. Валя подалася з нею. Маркіянові залишилася стара і набридла вже розвага, телемордобій і роздягання, стріляниною і поцілунками у паузах. Наступний день минув так само нудно для Маркіяна і активно для Валентини. Зустрілися увечері вже після того, як Валя і заплакана чомусь Анета посадили дитину у потяг і відрядили до синього моря. «Анеточку!» «Може, ти заночуєш у мене?» – запропонувала Валентина. «А то повернешся зараз у свою кімнатку, а там порожню, темну». Анета судомно зітхнула, зовсім не по-панськи, шморгнула носом і замотушилася у пошуках носовичка. «Знаєте, як уперше я відпустила Дмитрика самого? Та ще й так далеко. Як він там? Я так хвилююся. Навіщо я погодилася? Це ж транспорт. Як він дістанеться до санаторію?» Дуже просто. На Севастополь вранці електрички йдуть щогодини. Вийде з поїзда, купить квиток і на Севастополь. Я йому сто разів пояснювала. Все просто, не заблукає. А там зустрінуть. В санаторії перед початком зміни посилають на вокзал свої автобуси. Зустрічають, розвозять. Нічого страшного. Він же дорослий. Ти думаєш, він у тебе один такий? Люди зовсім малих дітей посилають і нічого». «Дорослий то дорослий, але підстрахуватися треба, Валюшу. У цьому Антонета Адуардівна права», – втрутився Маркіян. «Я зараз зателефоную до Сімферополя. Є у мене там добрі люди. Зустрінуть». Поки Маркіян розшукував у тостому записнику номер телефону, поки набирав, поки розмовляв, Антонета дивилася на нього, як на черівника. «Та де там, як на Бога, істоту задатну урятувати її сина у тяжкій біді». Журба поклав слухавку. «Все, гаразд. Зустрінуть вашого малюка. Просто біля вагона зустрінуть. Зустрінуть, посадять на електричку, пропильнують, щоб нічого не переплутав. Дорогою не загублять, обіцяли». «Маркіяне Антоновичу, дорогий, я так вдячна вам, так вдячна. І тобі, Валюшо». Антонета розчулилася, майже пустила сльозу. І тепер виглядала домашньою, звичайною простою жінкою, схвильованою мамою, а не приступною королівною, як раніше. розчудилася, пустила сльозу та ночувати не погодилася. «Незручно, Валюшо. Ти у нас як мама, як сестра Тереза, про всіх дбаєш, кожному намагаєшся допомогти, а ми нахабно вилізли на голову. Скоро переберемося до тебе з усім своїм циганським табором. Я поїду додому, ще не пізно. Тролейбуси ходять». «Ну от іще, тролейбуси! Хто їздить тролейбусом посеред ночі?» – заборчав Маркіян. «Якщо вже так хочеться додому, таксі викличемо».